Hej och välkommen till ett nytt program av en bra historia i studentradio 98.9. Dagens program kommer att handla om kärnkraften i Sverige, både dess historia eh, som energikälla och som vapen, både i politisk och i militär mening. Med mig här i studion har jag August jag kallar Filip och Anton, och jag som pratar heter Lukas. Häng med oss på en resa i historien. Ja, temat för dagens program är alltså kärnkraften. Eh, jag som pratar heter Lukas och med mig i studion har jag August. Hej August. Tjena, tjena. Carl-Philipp. God dag. Och Anton. Hej, hej. Det gäller inte tio år, det gäller inte tolv. Och ingen vill ta dammsugaren bort i koll. Det gäller inte höger eller vänster trafik. Där hörde vi alltså det legendariska bandet Flis alla Malta. Alla Mal Flis alla Malte heter de till och med, så 70-taliskt. Ja, med men låten eh, en folkomröstning. Men det de påpekar bandet här, det är ju att eh, kärnkraften handlar om energipolitik. Men under kärnkraftens tidiga historia så handlar det nästan eh, framförallt om vapen, om eh, försvarspolitik. För att det var så att när de amerikanska atombomberna släpptes, Nagasaki och Hiroshima 1945. Då började i de flesta länder om världen en febril underrättelseverksamhet. För att man visste inte vad det var som hade hänt. Vad är det här för en ny typ av vapen och vad är det som händer här? Så att Sverige startade efter bara några veckor atomkommittén. En kommitté som skulle undersöka atomkraft och eh, atomenergi och vad man kunde göra med det här. Och det var av uppdrag av Tage Lande, statsministern. Atomkommittén förordade sedan en, en satsning på svensk kärnforskning. Eh, 1950 så togs beslutet att Sverige skulle starta ett eh, uranutvinningsverk i Kvarntorp. Man skulle börja utvinna uran. Och eh, samma år 1950 så beslutade man att man skulle bygga första kärnkraftverket i Sverige. Och den stod klar 1954. Och det var så R-rätt kallas den, reaktor 1. Och den ligger under KTH i Stockholm. I, berg, I berget liksom under. Och den reaktorn är ju då alltså till för att man ska få fram plutonium och stoppa i atomvapen. Inte till att skapa energi så mycket. Utan mer att testa tekniken och försöka få fram så många atombomber som möjligt ur den här reaktorn. För försöka få ja. försöka få tag i materialen. Så det är ändå rätt mycket som måste gå in i för att man ska få en hel atombomb. Och det tror jag det är som, som svenskarna får problem. För att den deras den här första... Eh, för första bedömningen av hur svårt det är att skaffa kärnkraft så tror jag att man gör ett allvarligt fel. Man är väldigt positiv till hur vår industri är obombad efter kriget. Vi har en bra infrastruktur, vi har smarta vetenskapsmän och vi har framförallt uran i massor. Så man är rätt övertygad om att en atombomb, det borde inte vara så svårt att plocka ihop. Men... Mm. Eh, sen sen så ska man ju då ha liksom, den politiska situationen och själva ekonomin i fråga då blir det ju betydligt mer komplicerat än vad man tror. Eh, idag ses ju atombomben som någonting som bara väldigt stora nationer. Som det, det är vad de sysslar med. Men på 40, slutet av 40-talet, 50-talet, då var det väldigt många länder och Sverige var ett som såg att atomvapnet, atombomben det var det enda sättet att eh, kunna hålla sig utanför ifall det skulle bli stormaktskrig mellan USA och Sovjet. Så det var en del av kalla Så det var både socialdemokrater och liberaler och, och konservativa... Men det såg ut som ett ganska praktiskt sätt att hålla sig utanför de här små... Det är väl lite så kända man är rädd för effekten för man, Ja, och man är väldigt rädd för ryssen och Warszawa pakten har just slagits ihop. Liksom. Så man, har, man, är, man sitter och funderar på om inte atombomben kan lösa allting, liksom, tror jag. Ja, det är lustigt också. Ta en person som Herbert Tingsten som var chefsredaktör på DN som var en väldigt liberal, liksom, marknadsliberal person så man kan tänka sig att han vill inte ha något med, med våld att göra. Men han liksom skrev varje dag i tio år på ledarsidan så att vi måste utveckla ett kärnvapen nu. Men den här första forskningsreaktorn i, i Stockholm 1954... Var den, var den hemlig eller var den liksom öppen att den gjordes? Det, det var öppet. Man sa att, att det var forskning för att ta reda på om man kunde utvinna energi. Men det är väldigt, väldigt få människor på 50-talet i Sverige visste. Det var att man också hade den här reaktorn uppe för att eh, se hur man kunde bygga en atombomb. Ja. Eh, och man ville också få tag i det här plutoniet, som är vet du, det ämnet som. Det räcker ju inte bara med att man har fram uranet man måste ju förädla det i, man måste använda en kärnreaktor för att få eh, liksom i vapensgraderingen för att det ska bli så pass ädelt så måste man först behandla det. Men så jag tror 1954 så har Sverige framställt sina första droppar med plutoniumlösningar då pratar vi alltså droppar några stycken droppar som är ändå, det är ändå så pass hög kvalitet som man skulle kunna göra ett, ett kärnvapen man skulle behöva 6 kilo istället för ett par droppar men man är ändå på väg då mm. och eh, eh, på ett regeringssammanträde i november 1955 så togs det första gången upp eh, frågan om eh, Sverige skulle göra ett kärnvapen till diskussion alltså på officiell nivå och då framkom det att Östenundén, som var utrikesminister, han var emot. Gunnar Sträng var också emot. Och Tage Lander, han, han var liksom taktisk. Så att han, han sa så här, Nej, men vi ska forska. Det här. Vi ska försöka göra ett vapen för att forska om det. Mm. Så att han sa: att Det här är utökad skyddsforskning. Det bästa sättet, hur lär man sig att skydda sig mot atombomben? Jo, man bygger den. För då kan man liksom få reda på det riktigt noggrant. Så att på det sättet så, så kunde Tage Lander. Gör samla eh, Socialdemokratin att låta militären forska om, om att bygga ett kärnvapen. Ja, vi pratar om kärnkraften som har en tidig historia som är väldigt tätt förknippad med just kärnvapen. Den kom ju till världen kännedom genom bombningen av Hiroshima och Nagasaki. Och då började ju Sverige tidigt med försöket att producera en egen atombomb i augusti. Ja, och så är väl amerikanerna börjar bli vi blir lite oroliga där i eh, början av 60-talet, slutet av 50-talet över att det är många stater som pushar för att försöka få fram kärnvapen. Eh, så Eisenhowers svar på det är då naturligtvis eh, atoms for peace. Eh, så då kan man få vapenberikat uranium av USA om man lovar att inte göra vapen av det. Så att man får, man får liksom det som är svårast att återkomma det här vapenberikade uraniumet om man lovar att försöka bygga kärnkraftverk som då är till för energiproduktion. Och det är väl, när man då går med på det så, så, så svalnar väl intresset lite för ett kärnvapen. Man kan säga att det, man, där börjar stickospåret med kärnkraft som energiproduktion. Att då eh, atomenergi AB blir mer allt mer inriktat på liksom, Ja, faktiskt energiproduktion. Och själva försvaret blir, det blir en, mer och mer en sidofråga, tror jag. Mer eftersom tiden rinner på. Och flygvatten, som tidigare har varit väldigt för att skaffa kärnvapen, men de måste byta ut sitt sina gamla flygplan. Och då kan de antagligen lägga budget på att fortsätta forskningen på ett kärnvapen. Eller kan de investera i eh, nya flygplan, nya JAS. Ja, och så känner man väl att man är, även om man har inbillat sig att man var nära kärnvapen tidigare, så kanske man bör känna att det är ändå rätt mycket som vi ska gå igenom, och det kommer kosta jävligt mycket pengar på det här. Så det är någonting, det jag tycker att det är oklart att säga exakt vad som händer konkret 1964. Men helt plötsligt så är det svenska kärnvapenprogrammet väldigt dött Och det som är lustigt är att man vänder då så himla fort att Från att, att, att svenska forskare har varit väldigt nära att bygga ett kärnvapen Och varit väldigt liksom så här krigspittar och krigsivrar ja. Så blir man helt plötsligt liksom det landet som mest av nästan alla länder i väst Som ivrar på att nedrusta Alltså man försöker få Sovjet och USA att skriva på såna nedrustningsavtal för att begränsa kärnvapen och man blir liksom den moraliska rösten. Och det är väl det som Alva Myrdal till slut får Nobelpris för också. Det är väl det kärnvapensarbetet, är det inte? Jo. Mm. Kan inte vi ha några kärnvapen ska inte alla, några andra heller ha kärnvapen. Rättvis ska det vara. Man blir lite fundersam på vad som händer där. Om det, om det är bara det, eller om, om, om USA har gått in och garanterat att vi, att vi ingår i deras liksom, kärnvapensköld. Eller varför tappas intresset av ett kärnvapen helt plötsligt? Så. Mm. Ja, det finns teorier om att eh, USA garanterar att vi står inom deras kärnvapenparaply. Ja, man, man, man, man det, det är inte omöjligt tanke så. Nej, det känns ganska sannolikt till och med. Men om vi då övergår till. Eh, hur atomkraft sågs som en energikälla- istället för ett vapen. Då var det så att, att i Sverige- mellan 1945 och 1975- så präglas eh, debatten och eh, politiker- av en stark tilltro till eh, atomkraften. Man ser det som att det här är någonting- som kan ge energi eh, till, till landet- på ett sätt som ingen annan energikälla- har gjort tidigare- Även, även miljörörelsen på 60-talet var positiva till den här nya energikällan eh, och atomkraften ansågs att man, som att det kunde vara därför att ersätta behovet av att förstöra elvarna att man byggde ut istället för att bygga ut vattenkraft på elvarna så kunde man bygga kärnkraft. Mm, precis för det var ju, det var ju en tidig stridsfråga för miljörörelsen i Sverige att elvarna höll på att eh, dammas upp liksom. mm, Och det är ju fortfarande i viss mån. Och eh, den här tanken att, att energikonsumtion ständigt ökade det ifrågasattes inte heller som det gör, görs idag. Så i en statlig utredning från 1970 så står det att läsa till exempel att hög energikonsumtion kan ses som tecken på hög kulturell, hög kulturell <här> utveckling och hög materiell standard. Och samma utredning så, så sägs det också att, att man bör förlägga kärnkraftverk nära städer, att det ska prioriteras. Men då tror jag på den tiden så tror jag också att man är intresserad av att använda eh, liksom spillvärmen till, till att värma upp hus och sådär. och sen så blir det ingenting av det riktigt. Men jag tror att det var en sån ambition man hade tidigt. Det har du nog helt rätt i att det För det ingår väl alltså, i, i det, de originella planerna att man har vatten man kokar och skickas till, skickas till husen så att de blir varma. Men sen så blir man väl lite paranoid av det där med strålning och så kommer man fram till att det kanske inte är så en bra idé. Och, och det är något intressant som händer där också som eh, det finns några vetenskapshistoriker eh, som har myntat begreppet social technical imaginaries. Heter det så? Imagine, oh, precis. social ja, technical imagination. komplicerat begrepp. Men poängen är att de utgår från här hur, hur eh, atomkraften framställdes i olika länder i världen när den kom. Mm. Om man tar upp exempel Sydkorea mot, eller Syd -Korea mot eh, USA där amerikanernas liksom, beskrivning av kärnkraften blev här att Okej, atombomben är farlig men vi ska kontrollera den och lära oss att använda den för något gott istället. Mm. Medan i Sydkorea så var det liksom en odelat positiv beskrivning. Och här i Sverige så svänger väl det på något sätt. att Man går egentligen från en vapendiskussion till en energidiskussion istället. Ja, och eh, som du säger att Sydkorea är liksom väldigt toppstyrd nationalistisk retorik om att eh, kärnkraft ska ge självstyre. Det handlar om makt, det handlar om styrka. I Sverige, den officiella retoriken under 60-70-talet, då handlade det nästan bara om att kärnkraftsverk eh, och kärnkraftsenergi ska ge ekonomiska vinningar. Så att, liksom retoriken är väldigt ekonomisk. Och det är den här eh, sociotekniska föreställ föreställningsvärlden är liksom uppbyggd av eh, materiella vinningar och inte så mycket eh, makt som det i Sydkorea. Mm. Du lyssnar på en bra historia i Studentradio 98,9. Nu ska vi prata lite grann om kärnkraften som politisk fråga. Ja, när vi hade gjort vår kalkyl för hur mycket energi vi behövde så stod vi inför frågan hur ska vi fylla den med innehåll? Vi funderade på alternativa energikällor jorden och solen och vindkraften. Vi fick ett fullkomligt enhälligt besked. Före 1990 kan detta inte ha någon praktisk betydelse för vår elförsörjning. Ja, och det var förstås Olof Palme, Socialdemokraternas dåvarande partiledare. Var här i år 1975. Vad är det som hände med kärnkraftsfrågan under 70-talet? Jo, att under 70-talet det började bli från den här positiva synen på att det var helt perfekt energikälla så börjar det bli en och annan kritisk röst som höjs. En av de här kritiska rösterna är Centerpartiets dåvarande ledare Thorbjörn Feldin som inför valet 1976 han vill att det ska sluta byggas kärnkraft. Och den här kärnkraftsfrågan vara eller icke vara, vad har det för plats i svensk politik? Det blir en så viktig valfråga i det här valet år 1976 att sossarna förlorar faktiskt makten på 44 år. Och det blir en barrig med centerpartiet, folkpartiet och eh, moderaterna. Och mycket just på grund hur Torbjörn Feldin, som då blir statsminister, debatterar för, eller emot kärnkraft snarare sagt. Eh, problemet är dock att varken folkpartiet eller moderaterna är lika negativa till kärnkraft som Torbjörn Feldin. Så det blir lite splittringar inom den här regeringen. och... Eh, bara två år efter att de har vunnit valet så splittras de. Just på grund av att de inte kunde komma överens om med kärnkraften. Och den har under den här tiden varit oerhört debatterad och sånt där. Men efter att regeringen splittras, det blir fokus på lite annat. Och så tror man att kärnkraftsfrågan är på väg att liksom försvinna ut i den politiska periferin. Men 1979 händer någonting som gör så att den här frågan återigen blir aktuell. Och det är så att det det är en olycka, eller ja, hur man nu ska se på det, beroende på vilken politisk linje man har. I Harrisburg i USA så blir det ett problem med en kärnkraft. Och precis när man trodde att den hade försvunnit, den här kärnkraftsfrågan, så kommer den tillbaks in. Och eh, man vet inte riktigt hur man ska lösa det här, så man väljer att ha en folkomröstning om hur ska den här kärnkraftsfrågan gå till. Det är, mycket, det är bättre sossarna som, som vill ha den här folkomröstningen för, för, för att det är ett klassiskt sätt att man skjuter någonting på framtiden de, de sa att vi har folkomröstningen 1980 medan valet var 1979 så det betyder att man inte behövde tala någonting inför valet om kärnkraft alltså man, sossarna fick lite mer tid att tänka efter hur deras linje skulle vara och man, man startade också upp tre statliga utredningar Ja. Man, det är det klassiskt sätt att slippa ta hand om ett problem med ja. att starta ett par statliga utredningar ja, så här, vi, vi väntar tills de har sagt sitt ja, det är senast nu bara friskolutredningen som helt och hållet tog ut friskolorna ur, ur um, valkampanjen det för att man kunde alltid säga att ja, men det finns en utredning som sitter på det här och så släpper man ta hand om det mm. ja och ett annat sätt att ta hand om det är att man har ytterst vaga alternativ vad man faktiskt vill göra sossarna går till val med sin Linje 2. det var tre stycken linjer du kunde rösta på. Sossarna och Folkpartiets linje, linje två, gick ut på att man skulle avveckla kärnkraftverken om det fanns alternativ. Så de skulle bort om det fanns alternativ och som vi hörde Olof Palme prata om tidigare så tror man inte att det kommer finnas någonting före 1990. Och det är också ett sätt att skjuta på det hela på framtid för man vet ju inte hur framtiden kommer vara. Så det är bara så. Ja, det löser sig sen. Och det är också så här ekonomiskt rimligt att nu har vi skaffat 12 reaktorer. Eh, Barschebeck och Forsmark och eh, Ringhals heter det väl, och ah. En Ett ställe till. Oskar eh, Oskarshamn Oskarsham, just det. Nu har, vi, nu har vi byggt dem. Då ska vi, då ska vi låta dem köra tills, tills det har kört, kört klart. Det är väldigt socialdemokratiskt att har man byggt någonting, då ska man, då ska man köra det tills, tills det är slut. Och, och det var också ekonomiskt gångbart eftersom 70-talet var ju liksom en tid då eh, arabstaterna slutade sälja billig olja. Så det var ett sätt att bryta oljeberoendet också. Ja, och eh, sen fanns det de som hade sin egen linje och det var Moderaterna med sin linje 1 och... De tänkte inte ens avveckla kärnkraftsverken än som det fanns alternativ. De tyckte det var perfekt. De kunde få fortsätta hur länge de ville. Fast det var ju en ganska impopulär åsikt. så De skrev, de skrev ungefär att vi avvecklar kanske någon ett ännu vagare svar än Socialdemokraternas. Det fanns dock en linje med betydligt klarare åsikter vad de ville göra med kärnkraften och det var linje 3 med Centerpartiet, Vänsterpartiet och kommunisterna som då, de skulle avveckla kärnkraftverken inom tio år och eh, den här valkampanjen var ju ytterst intressant inte minst för att det fanns tre stycken alternativ vilket aldrig har förekommit i en folkomröstning tidigare utan även hur själva folkomröstningen såg ut linje ett med Moderaterna, linje två med eh, Sossarna och Folkpartiet de var ju en ganska... En, vi kan väl kalla det en typisk politisk kampanj. Det var väl väldigt formell, lite småstel och lite debatter. Och sen fanns det linje 3 som kampanjen på ett minstakt annorlunda sätt. Stoppa, stoppa skenkraft. Bräddan i omersli. Stoppa, jag stoppar skenkraften för det finns bättre alternativ. Ja, det där var ju samma band som tidigare, Flis alla Malte med låten Stoppa kärnkraft. Och det är väldigt typiskt för hur det lät bland kärnkraftsmotståndarna på den tiden. Ja, och det är just där också. Det blir, det blir nästan en folklig rörelse. Det är oerhört många kulturpersonligheter som också är med i linje, linje tre. Det är inte bara så här små uppstarterband som Flis alla Malte. Ja, Flisala Malte. Flisala Malte som är med, utan det är även större, tyngre kulturpersonliga namn som faktiskt är med och engagerar sig i den här debatten. Det här var en oerhört viktig fråga. Och det är också Socialdemokraternas identitet som statsbärande parti som ställs på spel här för det, det, det är ett parti som har varit så stort och brett så länge så att det har så många identiteter där det är dels folkrörelsen, arbetarrörelsen liksom miljörörelsen det har varit så enormt och liksom omfattande det här partiet. Och det här blir liksom en sån fråga som ställer allt på sin spets. Och där är det nog många eh, kulturpersonligheter som tidigare har stött socialdemokratin som känner att här har de valt exportindustrins väg liksom, och pengarnas väg och ekonomin före idealen. Mm. Eh, så det blir en väldigt eh, liksom slitsam fråga för partiet där. Jag tror att eh, Palme också hade väldigt mycket tveksamheter kring men, men att han, det var ändå en ekonomiskt gångbara linje. Och vi kan ju också säga det att linje två vann ju. Den som sa att vi skulle låta de reaktorerna som fanns köra tills de var slut. Och det var ju också så att de sa att senast 2010. Men det är ju redan passerat. <laughs> Och de är still going strong liksom. Mm. Men de vann med bara 0,4% tror jag mot linje 3, mot stoppa kärnkraften inom 10 år faktiskt. Mm. problemet var just att det var tre linjer så det var ytterst svårt att få majoritet på någon av de här alternativen och nu ska vi lyssna lite grann på en sån framstående kulturpersonlighet som var väldigt inblandad i kärnkraftsdebatten och det här är hans kanske kändaste framträdande när han pratade om frågan Jo, sannolikhet, va? det måste ju betyda någonting som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt. Och därför så är det väldigt synd tycker jag att vi tydligen från och med i år, på grund av de rådande konjunkturerna, antar jag att vi inte längre har råd med några riktiga sanningar, utan att vi måste nöja oss med sannolikhetskalkyler. För de blir inte riktigt lika pålitliga, de blir till exempel väldigt olika för... Jag menar till exempel före Harrisburg då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt då rakar ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100 procent så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja, Men bara... ja det ni hörde var förstås eh, Tage Danielssons kända sannolikhetsmonolog. Den humanistiska humorn. Ja, precis. Den är jättefin. Jag, jag, är faktiskt, eh, jag har förstått att jag hör liksom lite grann till dålig smak nu för tiden och nostalgitrippa över eh, Tage Danielsson. Jag fortfarande tycker fortfarande det är helt fantastiskt. Om man inte har hört den så föreslår jag att man går in på Youtube och söker på om sannolikhet med Tage Danielsson. för Den är fantastisk, verkligen. Den är väldigt underhållande, måste jag faktiskt säga. Mm. Och det han pratar om här, det är ju eh, Harrisburg-olyckan då. Som var en olycka av lite oklara proportioner, men Åtminstone så gav det en ganska, eh, gav ett ganska stort eko i debatten här i Sverige. För det var ett sådant tydligt exempel på vad som kan hända och vad som kan gå fel med kärnkraften. Precis det som kärnkraftsmotståndarna eh, hade varnat för. Eh, och som jag var inne på tidigare så var det här, eh, hela frågan var ju ett problem för socialdemokratin som egentligen alltid har haft svårt att samsas. Eh, inom partiet, alltså på många sätt är det parti som liknar man ska kolla så här, eh, Sovjetunionens kommunistiska parti eller Kinas kommunistiska parti i den meningen att det är enorma partier som verkligen har en bredd där det finns liksom allt från socialliberaler till eh, vänstersocialister det finns miljövänner och industripampar och näringslivschefer och det som rör det som alltid har haft svårt att säga att vilket håll den ska dra men under en stor del av 1900-talet i fall så verkade det finnas någon slags inre sammanhållning med att vi vet vart vi är på väg och vi drar åt det här hållet. Och speciellt före kriget så fanns en ganska tydlig sån socialdemokratisk nationsidé kanske. Men just kärnkraften blir den sån fråga som börjar splittra upp det här för att Tage Danielsson och många andra kulturpersonligheter med honom är tveksamma till kärnkraften. Många är liksom uttalade kärnkraftspostander, Tage Danielsson är en av dem mm, och de känner väl med tiden att den här frågan slutar handla om kärnkraftens vara eller icke-vara och handlar mer om socialdemokratins relation till sina gräsrötter för att Tage Danielson skriver väldigt mycket om det under den här perioden att han känner sig extremt besviken på socialdemokratin inte så mycket för vad de tycker om kärnkraften som sättet de behandlar andra socialdemokrater på i den här frågan han säger till exempel i en, en eh, dikt som publicerades i Aftonbladet vid den här, vid den här tiden att eh, socialdemokratin lider av ett solidaritetsproblem men det är ingen brist på solidaritet bland gräsrötterna utan det är från toppen och neråt som solidariteten saknas. Och det blir så himla talande. Och det här leder liksom till eh, att Tage Danielsson som från början har varit liksom, en uttalad socialdemokrat och stött dem liksom, i, i våt och tott börjar lämna dem och från... Uh, anledningen till att jag verkligen, verkligen brinner för det här är för att jag skriver en uppsats om just Tage Danielsons relation till socialdemokratin. Men det kretsar väldigt mycket kring kärnkraftsfrågan. Och han är ett sådant perfekt exempel på hur socialdemokratin tappar många av sina intellektuella, sina kulturpersonligheter. Så att det, det finns liksom en väldigt tydlig rörelse med Tage Danielsson från mitten av 70-talet kanske och fram till mitten av 80-talet istället. Och 1983 så skriver han en, en ganska lång dikt till Olof Palme i Aftonbladet som heter Mordet på solidariteten. Där han i princip eh, gör slut med socialdemokratin och säger att nu får du vara nog och jag vill inte ha mer att göra längre. Både han och Hasse, Hasse och så alltså, säger väl att de är socialdemokrater men de är inte med i Socialdemokratiska partiet. Nej och sen efter det så börjar han använda uttrycket humanist istället. De frågar om honom, men är du inte socialdemokrat längre? Då säger att om, jag, om något så är jag humanist. Men det är väldigt tydligt att för honom så betyder det socialdemokrat och han upplever bara att socialdemokraterna har missat det. Men jag tänker det här liksom hör ihop med någon slags större utveckling som alltså andra, speciellt idéhistoriker, har pratat om att hur mitten av 70-talet och framåt liksom förändrar samhället i grunden och eh, kanske många strejker under 70-talet och sådär leder till en situation där det här relationen mellan medborgare och stat, eller mer specifikt mellan medborgare och socialdemokrati kanske, och det här förtroendet för statens möjlighet och politikens möjligheter att eh, rätta till problem och lösa problem, det börjar bli svagare och folk börjar kanske i större utsträckning känna att staten är en fiende och politikerna är långt över och de lyssnar inte och de förstår oss inte, så att Någonstans här så börjar det här politikerföraktet tränga sig in i politiken. Och kanske någonstans här så börjar politikerna bli mer politiker i den liksom mest negativa bemärkelsen som uppfattar dem idag. Det, har ju inte, det hjälper ju inte direkt att gå till val eller förespråka ytterst diffusa grejer vad man ska göra heller. Nej, precis. Socialdemokraterna har ju en väldigt cynisk inställning till det här. Man skjuter upp uppröst, eller omröstningen till... Efter valet så att de slipper ta hand om det. Och sen så delar man upp det i tre olika val. När det egentligen borde finnas två. Lägg ner eller lägg inte ner. Eller... Så man delar upp det i tre liksom, follor. Så att motrösterna ska spridas ut över tre istället. Det måste vara ganska du, smärtsamt för Olof Palme. Som ju på 60-talet såg som den unga idealisten. Som skulle förnya partiet. Och han var också den som var god vän med de intellektuella och eh, han träffade Bergman och P.O. Och, och många av de andra liksom, stora intellektuella under 60- början av 70-talet. Tills han börjar bli ses som en av de äldre som en av gråsossarna. Jag tror att eh, Henrik Berggren har skrivit en biografi över Olof Palme underbara dagar framför så han tar upp där just eh, be besvikelsen och där är det sorgsnås Palme när, när de uh, unga intellektuella börjar svika honom eller lämna honom. Ja, för det känns ju väldigt tydligt där i när Palme och dyker upp från början att han har ändå ett ganska stort förtroende från, från Socialdemokraterna och kanske också de här visionära och det får man ju ändå säga att eh, Tage Danielsson sticker ut som en vänstersoss i det här sammanhanget, men kanske framförallt så sticker han ut som någon som eh, tröttnar på kanske maktfullkomligheten och arrogansen i partiet på något sätt. Så han blir ju en sån Förvis själv på tagen, men ändå liksom företrädare för gräsrötterna och säga att nu har partiet förlorat sina, sina rötter. Och det är ju en diskussion som man för liksom ända in idag. Man menar ju någonstans att Socialdemokraterna aldrig riktigt hittat hem att efter det här, vad gör de person kanske var ett visst avbrott och liksom kunde återskapa någon slags självförtroende i partiet. Men att ändå så, så finns den här identitetskrisen kvar som kanske började här någonstans. där det blir, det blir inte populärt att säga att man är socialdemokrat i de här intellektuella kulturkretsarna längre. Sen var det också tillräckligt så pass populär som Tag Danielsson var vid den här tiden så blir ju hans, vad han säger blir betydligt större än just bara bland intellektuella. Det sprids ju betydligt mer bland fler människor också i och med att han är så pass folkkär. Ja, det blir ju väldigt tydligt så att han har ju den här dubbla rollen, dels som liksom kulturintellektuell och del som Folklig samtidigt så att han de får det där dubbla genomslaget verkligen. på ett sätt som jag inte känner att det är någon som kanske har idag. Ja, jag ska lägga ner mitt tag idag nu som Vurmande för nu är det dags för oss att lägga ihop här och lyssna på en bra historia i Studentradio med August, Carl-Philipp, Anton och mig, eh, Lukas. Vi har pratat om kärnkraft och kärnvapen och dess ganska krångliga historia i Sverige, både som energikälla och som vapen och som politisk fråga och socialdemokratins svåra identitetskris i samband med det här.